Vážení a milí poslucháčky a posluchači slovodného vysielača, ktorí nás teraz počúvajú či už naživo v pondelok 22. septembra o 10.00 alebo nás budú počúvať niekedy v budúcnosti zo zaznamu tak vás srdečne pozdravujem s menšou prestávkou ktorá bola spôsobená teda mojou zaneprázdnenosťou ale dnes sa mi teda podarilo prísť za čo som veľmi teda vďačný, že aj Peter ma teda prial. Dobrý deň, prvn Peter Dobrý deň, pán Kovalčík Predpokladám, že ste prišli dnes peši. Neprišiel som peši. Je svetový deň bez aut. Naozaj? Mm -hmm. Tak nechám ho tu <laughs> a pôjdem pešiť domov. <laughs> To, to som naozaj netušil. Musíte si ale za noc zaplatiť, lebo to tu už, ano, už. všetko zaplatiť musíte. Dám si to ote. To bude lacnejšie ako tá noc. Uh -huh. Je to možné, ano. je to možné. Takže to som netušil, ale v zásade... V zásade Treba mňa... konsolidovať, pán Kovalčí. Svetový den bez auta, chcem povedať, že či, či sa nestane to, že nebude len svetový deň, ale aj svetový týždeň možno. O, alebo, alebo možno aj mesiac a niekto, možno aj rok. Uh -huh. Uh -huh. Bez aut na väčšiné časy a nikdy inak. Dnes, dnešný svet už bez auci nevieme mnohokrát teda predstaviť, že by sme... Predstava tu je, ale N -n nie je toho, reálna. Ne. Ale na jednej strane je... však dobre sú, sú na to, aby sme sa vozili, aby sme prekonávali vzdialenosti a aby ste sa aj vy sem dostali v poriadku akože dá sa využiť určite aj no. iný spôsob prepravy a dopravy máme krásne počasie naozaj. oslík by to asi nezachránil no. ale môže byť, že presedláme <laughs> len aby ten oslík nebol ešte drahšie ako to vozidlo <laughs> ale všetci sa z nás stali už nejak oslíky, oslíkmi za tie posledné roky keď im zjeme ešte aj to že musíme konsolidovať a oni si zatiaľ robia recepcie šafári asi chodia si po výletoch Veď to bude tá dnešná naša téma, teda konsolidácie vo vzťahu k tomu, čo nás teda čaká a neminie. Zjavne, hoď teda, uh, neviem, či to už je teda odklepnuté, že už je to akože schválené, lebo myslím, že to ešte asi bude nejakým spôsobom prebiehať. Že čo z toho, čo je teda pripravené... Ja teda, pre ten budúci rok myslím. Pre ten budúci rok myslím, tak. Radostné správy máte. Uh, po, ako, pre koho, <laughs> ako pre koho veľa tam... No, vždy, keď povieme... Uh, to slovíčko konsolidácia, tak konsolidovať sa dá všeličo. A my sa tu často bavíme práve vo vzťahu k financiám o tom, o tej nejakej analýze, o tom nejakom prehľade v rámci tých svojich príjmov, výdavkov. A, a v rámci toho v podstate ja často to slovo nepoužívam konsolidácia, ale skôr teda používam teda to, aby si človek urobil poriadok. No, uťahovanie opaskov tu bolo kedysi. Len Niekým už si sa to im tak... to nechce hovoriť, ano, ano. lebo už je to trápne, ano. tak teraz si vymysleli takýto krásny kvetnatý názov, že konsolidácia. A, teda... a zase len jedna skupina. A, teda... a ten, kto je vinný za to, tak ten si chodí po slobode a ešte sa má, nemá toľko hanby a ide do ďalších volieb v pozícii, že on to sem príde napraviť. No, ja som v každom prípade sa k tomu teda dostal, bo v správach všade sa o tom hovorí. Vyjadrujú sa k tomu rôzni odborníci, či už z jedného tábora, alebo z druhého tábora, kritizujú, niektorí to teda vyzdvihujú. A... V zásade chcel som si na to urobiť ja vlastný teda názor a o ten názor by som sa rád podeliť, čiže prosím všetkých poslucháčov, aby to vnímali, že toto bude uh, skôr taký prehľad toho, že čo teda uh, tá vláda chystá, čo nás čaká a ja sa k niektorým veciam teda vyjadrím, k niektorým sa vyjadrovať nebudem, pretože Hradšej, nie nes, som až taký makrajokonóm, ale budem sa skôr zameriavať na to, čo sa nás tak bytostnejšie bude dotýkať hm. a tou skupinou e, ľudí, ktorých sa to tak dotkne najviac a kde tých zmien, zmien teda najviac je, tak sú práve živnostníci a tam, tam teda tých zmien je viacero. No a v každom prípade povieme si, čo nás teda čaká nevinie a v budeme hľadať možno aj tie riešenia, akým spôsobom e, sa tej situácii, ak teda to prejde tak, ako, ako je to tu e, napísané, ako ako sa s tým vysporiadať, aké sú tie možnosti, respektíve čo s tým teda urobiť. No ja sa nechcem míliť, ale vy sem celý ten čas, čo chodíte, tak vlastne ľudí vediete ku konsolidácii, nie? Takej súkromnej, osobnej. Áno, lebo no tam to v podstate, aby prehodnocovali, na čo míňajú peniaze a podobne, no. v zásade, aby venovali tomu trošku pozornosť. No veď práve, oni znamená, sa snažia aby... svoje súkromné účty si viesť. No a potom niekto príde, roztrhá sa to úplne celé na framforce, ako verejné zdroje a oni chudáci hrabkali si, hrabkali si, lebo nechceli veľa míňať a teraz drc a budú musieť zase viac. Toto je práve to, čo m, v konečnom dôsledku nevnímam. ja zase až tak m, systémové, pretože aj teraz pred reláciou, keď sme sa rozprávali, tak sme sa rozprávali práve o tom, že keď máme pokazenú cestu, ktorá nás má niekam priviesť, tak e, aby sme si na tej ceste nezničili, či už vozidlo, e, nohy, alebo bicykel, alebo čokoľvek, na čom teda po tej ceste ideme, tak máme dve možnosti. Buď tú cestu budeme plátať po každej zime, lebo vždycky po zime sa pláta, alebo teda pred zimou, mm -hmm. podľa toho, kedy som na to peniaze a kedy je na to priestor, tak máme možnosť to plátať a, a ja by som, ja nechcem tu menovať teda obec, do jednej obce teda chodívame veľmi často a, a pred tou obcov a za to obcov je cesta krásna, spravená, všetko, všetko okej. Okay. Len v tej jednej jedinej obci to iba plátajú. Mm -hmm. A to je možno taký, taký prímer k tomu, že ako, ako to vnímam, že, že mám tu možnosť teda plátať tú cestu, ale po tej ceste to je, to je radšej keby tam ani cesta nebola. To by bolo lepšie. A druhá možnosť je to, že OK, tak Viem, že tá cesta je dôležitá, tak potrebujem uh, ju spraviť naozaj takú, aby po tej ceste mohlo, mohlo čo najviac tých aut bezpečne prejsť a, a, a ľudí a, a všetko, čo po tej ceste teda chodí. No a keď to prirovnám teda k tomu, čo, čo teda vnímam v rámci tých konsolidácií, tak stále mám pocit, že to je, a nie je to len pocit, je to aj v konečnom dôsledku aj názor niektorých odborníkov, že v konečnom dôsledku v tom prímere uh, je to len plátanie tej cesty, ktorá je, je do istej miery jednoduchšia, je to, je to možno aj lacnejšie, ale v konečnom dôsledku za x rokov ja, sa ukazuje, že plátanie tej cesty nevedie k tomu, že tá cesta je funkčná, ale prestáva byť funkčná, skôr či neskôr. A tým pádom tak či tak jedného dňa dojde k tomu, aby tá cesta sa zmenila. Ano a tých faktorov, ktoré sa potrebujú teda zmeniť, je, je, je mnoho. A... Len viete, nesmiete na tú cestu púšťať toho, kto má svoj stroj Hmm. nastavený tak, že len tu cestu rozbíja. Ten by mal mať zakázané ano. vstúpiť na tú cestu s tým strojom. Ano? No my... Teší všet... nech si chodí, ej. ale tam po tej ceste by nem... Lebo potom je to kvôli nemu, sa to stále musí plátať. Áno. No čo chcem tým povedať teda to, že my všetci prispievame na tú cestu. To znamená, že no, no, hey. my ako krajina, ako štát, ktorého sme teda všetci súčasťou, tak prispievame na tú na tú pomyselnú cestu a aby sa nám po tej ceste dobre išlo, tak je fajn, keď sú nastavené tie podmienky tak, aby, aby po tej ceste sa dobre kráčalo. Avšak keď na tej ceste sa nachádza kopec a dier, ktoré v končnom dôsledku sa len prehlbujú a cez tie diery tie finančné prostriedky, ktorých podľa mňa není málo, ktoré sa vyzbierajú od nás všetkých za ten, za ten rok, tak že sa niekam, niekam teda strácajú a sem tam sa objavia teda rôzne no, odhalenia. Problém je, od, v tom, od, odhalenia teda... problém je v tom, že sú voľby a hlási sa vám 20 uchádzačov, že oni tú cestu dajú do poriadku. Vy si teda vyberiete jedného z nich, ale na konci celého všetkého zistíte, že po voľbách sa venujú chodníkom a vôbec nie tej ceste. Všetkému možnému sa venujú výz, výzdobe. A, a nejakým vzťahom s inými obcami a podobne. A peniaze odchádzajú inám, ale na tú cestu sa zase nenájde čas a priestor a zase prejdeš od obdobie a zase budú sľubovať. No a v tomto je ten A vy nemáte tú, nemáte tú silu, moc toho človeka státe vykopnúť, lebo vy ste ho tam dosadili kvôli tej ceste a on si tu vôbec nevšíma potom už. A nakoniec budete musieť vy istú cestu urobiť to je to, že potom si každý spraví tú svoju cestičku a, a hm. to je práve o tom, že až te budete potrestaní, že si ju na čierno Áno, áno, no, veď... to chcem tým povedať a týmto to a poďme rovno teda veci, teda, tým chcem len povedať to, že uh, keď človek teda kráčuje po tej ceste a postupne zistuje, že koľko je tam tých dier a koľko je teda toho, čo uniká a v končnom dôsledku nič sa, sa nezmení a tým pádom si naozaj človek začne hľadať tie, tie iné cestičky a, a hľada a špekuluje a rieši, ako to urobiť inak a v podstate sa stáva z toho jednočertové veľké kolo, pretože potom, keď si človek hľadá tie, tie svoje cestičky, tak si povie, kašlom ja na, to, na tú cestu, nájdem si ja svoju vlastnú a to je dôvod, prečo mnohí ľudia odídu, Ale no, prečo odchádzajú napríklad? tí, ktorí chcú, aby tá cesta bola v poriadku a Lebo... tí, ktorí nechcú, tí nejdú do, do čerta, preč? Jasné, tým chcem len teda povedať to, že presne ako sme si teraz ten prímer dali, že, že teda hľadáme tie cestičky, tak bohužiaľ tie cestičky si každý nájde sa, len potom už nekračujeme všetci po jednej ceste, ale každý niekde inde. A uh, potom v končnom dôsadku... Je to veľká škoda, pretože e, tá cesta sa potom nikdy nespraví a v končnom dôsledku tým, čo sa deje, tak potom e, čoraz viac ľudí sa potom k tej ceste otáča chrbtom a povie si ja mávne ruku a povie na čo sa ja budem tu pechoriť, lebo už sme sa toľkokrát povedali, že už konečne to príde a nakoniec to neprišlo. Tak otázka je vždycky, kde začať? Máme začať od seba alebo máme začať od, od, od tých, ktorí sú, ktorí sú zodpovední a sú uh, poverení nami za to, aby tú cestu spravovali? No, zodpovední. Ukážte mi, kto niesol zodpovednosť do, za posledných 30 rokov. No, nájdite dvoch, alebo jedného, alebo aspoň, <laughs> že bolo podozrenie. <laughs> Isté to nie je jednoduché, nechcem sa ja do role uh, toho, kto bude niekoho hodnotiť, alebo bude nejakým spôsobom... Uh, teraz menovať niekoho v tomto zmysle nechcem, ani, ani nebudem. No a využijem práve to, že teda dôvodom na tú konsolidáciu je práve to, že, že potrebujeme znížiť ten verejný dlh. To znamená, že, že my v podstate ako štát, teda, máme určité záväzky, to znamená musíme splácať tie, tie požičané peniaze, ktoré si štát požičal. No a keď som si vytiahol graf od roku 2003, tak... Ee... V podstate ten dlh rastie. On stále, stále v tom čase rastie. E, potom to asi, ak sa bude dať, že by sme to pod reláciu, ten, ten graf tam e, zavesili. Pošlete? Pošlem a že by sme to tam zavesili, nech si poslucháči potom, či už si to môžu nájsť alebo môžu to potom si odsledovať. Tak e, ten nárast toho dlhu bol práve v tom období, keď bola mm, ako, ako prvý taký prúčin nárast. Bol v roku 2008-2009, keď bola tá veľká, veľká kríza, ktorá prišla teda z západného sveta. Bol, bol taký, finančná kríza to bolo, bol taký veľký popraž. Západ má krízu? Veď všetci tam utekajú. A to bolo 2008-2009, keď, keď tá hypotekárna kríza sa prevalila aj do celého teda toho nášho civilizačného okruhu. Tak tam na zmiernenie toho celého, tak, tak samozrejme štát si potreboval požiťať. Potom od roku 2000 12 až do roku 2018, 2019, len vie veľmi miernym mierným, mierným e, tempom stúpal ten dlh. No čo je zaujímavé, že teda aj pod vplyvom teda pandémie, tak od roku 2020 až po rok 2024 teda prudko stúpol Ja vám to skúsim takto ukázať, aby ste to teda videli. Ale máte to do kopca, ako pri cyklistických pretekoch. Áno, áno. Tam už ideme teda do riadneho kopca. Mm -hmm. To znamená, že bolo by najné, si myslieť, že iba tá, ja neviem, posledná vláda môže za ten dlh, alebo tá predošla, alebo neviem, aká. Každá jedna vláda si požičiava, niektorá viac, niektorá menej. Podľa toho aj, aká je situácia, to, čo potrebuje teda riešiť v rámci štratu. Mali sme tu vôbec niekedy vládu, ktorá by mala aj niečo, že v pluse trošku? No a... Uh, tak ono to je vždycky. Uh, že tie záväzky sa teda zvyšujú, čo hold je nielen... Uh, problémom teda u nás, alebo vo všetkých krajinách, lebo no, takto, môže byť, takto, ale to funguje. Keď oni chcú od nás, aby sme šetrili, tak hádam by mali s príkladom. No veď, tu prichádzame práve k tomu, že čo v rámci tej konsolidácie teda, teda si prichystali, tak uh, už je to teda tretia konsolidácia verejných financií a teda na rok 2026, taký je názor no. toho dokumentu, ten dokument podtitulom teda... podtitulom Vodu kážem, víno pijem, uh, ano? Dá sa to stehnú na ministerstvo financií Slovenskej republiky, čiže na ich stránke mlsr.sk uh -huh. a um, sú tu také je to ako prezentácia, čiže sú tam také rôzne tráma a tak ďalej a je tu už, prečo je nevyhnutné konsolidovať, lebo to je dôležité uh -huh. Zastavenie zadlžovania Slovenska odvratenie sa od gréckej cesty takže bez konsolidácie, vysoký deficit a dlh, zhoršenie ratingov SR vyššie úroky pre štát, menej peniazy na sociálne veci a zdravotníctvo a tlak na zvyšovanie úrokových sazí na hypotéky. Čiže to je ich vysvetlenie, že prečo je potrebné konsolidovať, lebo inak by toto mohlo v budúcnosti teda nastať. A zároveň definujú aj to, že čo ovplyvní teda veľmi nevedia, to sú obchodné vojny a clá, to, že spomalujú ekonomiky, na ktorej je slovenská ekonomika naviazaná, či už je to Nemecko, Rakúsko a tak ďalej, alebo celkovo Európska únia. Vysoké ceny energii v EÚ, čiže už dostávame sa k tomu, že, že prečo je dôležité konsolidovať. A toto sú veci, ktoré teda nevieme ovplyvniť. A vidíme, čo sa teda deje, že teda Európska únia teda tlačí na nás, a nie len Európska únia, ale aj teda západný svet, a teda Amerika tlačí na nás, aby sme sa tej ruskej ropy teda už na, na dobro zbavili. Aby a sme si zachytil. ukupovali od nich. A, tak? <laughs> a tým pádom toto je zase to, čo nás na hold čaká. Rast úrokových nákladov v eurozóne a tlak na rast obraných výdavkov. To vieme tiež kvôli čomu sa teda deje. Áno. A zhoršenie ekonomického vývoja v roku 2025 a prognoz na roku 2026. Takže... Schválili v tej uh, oblasti uh, konsolidačný balík, kde je 22 opatrení, v celkovej sume 2,7 miliardy eur, ktoré by mali teda tieto opatrenia priniesť v Slovenskej republike. A čo je dôležité povedať na úvod, je to tu pekne takým červeným zobrazané, že čo nebudeme robiť? Nerušíme 13. dôchodok. Nerušíme znížené sadzby DPH, na potraviny, knihy, lieky, zdravotnícke pomôcky, ubytovanie a gastro. Nerušíme sociálne dávky, neznižujeme sociálny štandard ľudí na Slovensku, <laughs> mm -hmm. nebudeme siahať na podporu športu a cestovného ruchu, mm. nesiehame na druhý dôchodkový pilier, lebo aj o tom sme sa rozprávali, že je tam teda e, nejaká z toho, že by tam chceli niečo riešiť, zatiaľ teda nesiehajú. A nebudeme rušiť vlaky a obedy za darmo a ďalšie sociálne benefity. Čo toto je také zvýrazne, že čo určite robiť nebudú. No a mm, veľké šetrenie na štáte je ako prvý bod v rámci tej konsolidácie. A čo to obnáša to veľké ideme šetrenie? si to povedať, lebo to ste sa pýtali. To že, som práve a čo zvedavý, že, či budú recepcie naďalej. tam práve v, z toho celkového balíka je to, že minus 1,14 miliardy eur by dokázal na tomto štát ušetriť a toto sú tie konkrétne body. Šetrenie ministerstiev a úradov. Zníženie výdavkov na tovary služby a kapitalové výdavky, rušenie a zlučovanie úradov, obmedzenie nakupovania nových vozidiel, nerealizovanie nákupov, ktoré nie sú prioritou, individuálne vnútorné opatrenie na znižovanie prevádzkových nákladov. No ale ja pod tým nič nevidím. To je pekne napísané, ale čo to obnáša? Zniženie výdavkov na mzdy, nezvyšovanie miest, v zatvorke dulová valorizácia zamestnancov štátu a samosprávy. Úradníci na ministerstvách a na im podriadených úradoch, ostatných úradoch vrátane samozprávy, policajtí, hasiči, vojaci, zamestnanci finančnej správy. Čiže týmto valorizovať teda nebudú ich mzdy. A nevzťahuje sa to na učiteľov a na lekárov a zdravotné sestry. Znižuj, zniženie existujúce mzdové obalky, prepúšťanie, nevyplácenie odmien. Úradníci na ministerstvách a na inpodredených úradoch ostatných úradoch. Čiže prepúšťanie a nevyplácanie nejakých odmien, není to tu konkretizované, ale opäť nevzťahuje sa na učiteľov a nepedagogických zamestnancov, lekárov, policajtov, hasičov, vojakov, zamestnancov finančnej správy, sudcov, prokurátorov. Ďalšie znižovanie počtu dohadárov a poradcov, Individuálna zafektívne racionalizácia pracovných pozícií. Čo konkrétne pod tým si vieme predstaviť, môžeme si čokoľvek, ne. nie je to tu bližšie definované, naozaj je to len prezentácia, iste sa dá potom k tomu niekde dopracovať. Nemáme tu ale taký časový priestor, že by sme si to úplne niekde vyhľadávali až tak dopodrobne. Spolúča samozprávna konsolidácii. Teraz pozriem, že či to ideme všetko čítať, lebo je tu toho celkom... Dosť. Vary toho chcú veľa robiť že 100 miliónov kompenzácie jednorazových odmien na jedného pracovníka 800 eur za rok 2025, skončuje vyplácanie podielov daňového priznania fyzických osob v začiatku mesiaca, umožňuje použiť rezervný fond na bežné výdavky, pomocou sezónnym výpadkom podielových daní, odpustenie dlhov VUC 20 miliónov v roku 2024, finančná dotácia mesta obcem 50 miliónov v roku 2024, to je, že ako štát vyšiel samozprávam ústrety. Tu sú potom celkové výdavky, koľko teda na obce predstavujú. Dobre. Tu sú tie celkové výdavky, že koľko... No, je koľko... tam položiek strašne veľa. Dobre, toto je... Len bežný občan, keď si to začne lúštiť, ak vôbec má záujem, takéto veci si dohľadať, tak ideme, sa v tom musí strácať. Ideme teraz skôr... No na je to teda... všetko tak pekne napísané. Ideme teraz skôr na to, čo sa nás nejako priamo dotkne. Dobre? To znamená, že... Uh, z toho to... dobrého? Bod číslo 2, na čom štát teda bude šetriť. Hej. Tak, skôr opačne. Predloženie obdobia, v ktorom zamestnávateľ vypláca náhradu mzdy počas PN z 10 na 14 dní je tu bodu, že prebráte českého modelu, zjavne teda v Čechách to takto, takto funguje. A v Slovenskej republike zamestnávateľ vypláca úplne najkračšie z celej v A vyplácanie PN zo strany zamestnávateľa Polsko 33 lomeno 14 dní podľa veku, Maďarsko 15 dní, Česko 14 dní, Rakúsko 42 dní, Dánsko 30 dní, Švedsko 14 dní. Že koľko zamestnávateľ platí zamestnancovi tú penku a na tomto by teda dokázali ušetriť podľa ich prepočtov až minus 25 miliónov teda eur. Tretí bod. Postupné znižovanie dávky v nezamestnanosti od 4. do 6. mesiaca o 10 Cíľom je teda ľudí k rýchlejšiemu návratu na trh práce a, a že v súčasnosti máme teda historicky najnižšiu nezamestnanosť. A ako sa bude znižovať teda tá dávka v nezamestnanosti? Takže prvý až tretí mesiac bez zmeny a to je 50% z toho vymerievaceho základu, čo je teda tá priemená hrubá mzda, ktorú mal za určité obdobie ten zamestnanec. V čtvrtom mesiaci to ale klesne na 40%, v piatom mesiaci na 30%, a v šiestom mesiaci na 20%. Na tom si odhadujú, že ušetria 24 miliónov. Kompenzácia počas materstva. To znamená zmena zohľadnenia obdobia starostlivosti o dieťa v dôchodku, konsolidačná v prvých troch rokoch. Čiže toto už je pod e, opatrením ministerstva práce a aktuálne to, teda je to v období starostlivosti o dieťa, čiže materská alebo rodičovská, platí štát za rodiča sociálne odvody len zo 60 priemernej mzdy, čo má negatívny vplyv pri výpočte budúceho dôchodku. Takže ponovom, štát nebude platiť rodičovi počas starostlivosti od dieťa sociálne odvody, čo sa bezpečí, že pri výpočte budúceho dôchodku sa zahľadní iba jeho skutočný príjem, rovná sa vyšší dôchodok. Toto si dovolím tvrdiť, že je celkom nie je pravda. Alebo nie, celkom, nie je celkom pravda. Ale pr nemôžte keď, to robiť odborník. Keď raz za... za keď za obdobie troch rokov, povedzme, kým sa, či už matka, alebo otec stará, teda o dieťa je na tej materskej a plus rodičovskej, a ide mu odvod 60% z premernej mzdy, tak tým pádom stále to má započítané do odpracovaných rokov. A tým pádom má to započítané, že počas toho obdobia, teda mal aspoň ten 60% z toho premernej mzdy. Kdežto, keď počas tohto obdobia ten príspevok, teda platený za neho nebude tak dovolím si tvrdiť, keďže tá budúcnosť dôchodkov je veľmi neistá a to, čo sme si už rozprávali teda aj v tej minulej relácii, že teda schodok respektíve e, ten mínus, ktorý má sociálna povestovne je už na úrovni 3 miliard eur a neustále sa zvyšuje. Takže bude skôr či neskôr dôležité pochopiť to, že tie dôchodky už nebudú také štedré ako boli doteraz, čo sa týka toho, koľko je tá miera náhrady mzdy, ako sme si aj rozprávali. To znamená, že dovolím si tvrdiť, že toto je celkom, celkom akože mm, do isté miery zavádzajúce, že, že v budúcnosti bude mať ten človek vyšší dôchodok. Dovolím si tvrdiť, že nie. To znamená, že tu na tomto dokážu ušetriť teda tých 48 miliónov eur, ale v končnom dôsledku tá žena, alebo ten muž, ktorý sa takýmto spôsobom teda bude starať o dieťa, tak ten príjem bude mať nižší. A to sme mali v tej relácii, kde sme si teda hovorili ten príklad, že čo to spôsobí, keď povedzme matka pri dvoch deťoch bude mať ten, to obdobie tých šiestich rokov bez, bez tých odvodov. Takže... Pán Kovalčík, o desať rokov neskôr, tam už bude úplne iná garnitúra a tá bude robiť to, čo robili tie doterajšie my za to nemôžeme, to urobili tí pred nami. A vy v pozícii toho už takmer dôchodcu budete mať len oči preplač. No, tým chcem, teda, preto vyjadrujem svoj názor, možno, že... No späťne ak, sa to nedá potrestať. Aj, ľudia nás. už budú dávno niekde ja v prachu víc. so svojimi peniazmi na účtoch. Tým chcem len teda povedať to, že stále sa nám potvrdzuje bez ohľadu na to, čo, čo, čo sa deje, že Podstatné je to, aby sme sa dokázali a snažili sa ta teda pripraviť na to samo. No, musíte si všetko, lebo oni sú postihnutelní za to, keď to nebude dobre fungovať? Nie. Vymenia sa maximálne nejaké figurky a pôjde sa ďalej. No, a čo nám zostáva zachované, ako sme spomínali, to je 5. bod zachovanie 13. dôchodku v roku 2026 až 2028 na úrovni roka 2025. Takže a, 13. dôchodok, teda zostáva plošný, v roku 2024 to bolo 606,3 eura a v roku 2025 to bude po uplatnení valorizácie 667,3 eur a tým pádom aj v ďalších rokoch už sa nebude ale valorizovať bude stále, stále rovnaký tých 667,3 až do roku 2028. Čiže 13 dôchodok zostáva. Ďalší bod toto je vlastne všetko, čo je šetrenie na štáte, to znamená, že čo štát bude teda venej platiť a, a kde bude štát aj sám na sebe teda šetriť. No a solidarita... V ráji, no. A solidarita bohačích s chudobnejšími je ďalší... Ďalší... E, no, Príde ku nám bývať niekto z nich. Zvýšenie progresivity e, zdaňovania teda e, príjmu fyzických osôb a dotkne sa iba nadprímerne zarábajúcich. Čo to znamená? Tí, ktorí budú mať základ dane, a to sa týka teda zamestnancov a ako aj živnostníkov, tí, ktorí do základu dane 44 tisíc budú mať teda ten príjem, tým zostáva sazba bez za 19%, a tomu zodpovedá mesačná hrubá mzda 4282 282 eur. Tí, ktorí už majú teda nad 44 tisíc, tomu už bude uh, daň zvýšená, teda 25%, tí, ktorí budú mať nad 60 tisíc, budú mať 30%, a nad 75 tisíc 35%, teda daň. No a ústavní činiteľi a poslanci majú ešte k tomu plus 10%, to znamená, že tí, poslanci a ústavní činiteľia, ktorí majú do 44 tisíc, ten dáňový základ, tak budú platiť daň 19 plus 10, čiže 29%, nad 44 tisíc 25 plus 10, teda 35%, nad 60 tisíc 30 plus 10, teda 40%, a tí, ktorí majú nad 75 tisíc, tak 35 plus 10, sa teda rávna 45%, teda daň z príjmu fyzických osôb. Nové pásmo daňovej licencie pre najväčšie firmy, to znamená, týka sa to právnických osôb, takže zdaniteľné príjmy do 50 tisíc zostáva na úrovni 340 eur bezmeny, do 250 tisíc 960, to je daňová licencia, že jednoducho to je minimálna daň, ktorú musíte teda zaplatiť, bez ohľadu na to, ako výjde... výjde um, výsledok hospodárenia medzi príjmami a výdavkami, do 500 tisíc 1920, do 5 miliónov 3840 a nad 5 miliónov uh, 11 000, 520. Doteraz to bolo len tých spomínaných 3840. A dotkne sa to približne 1400 veľkých firiem. Tu si odhadujú, že 10 miliónov by na to mohli vybrať. A čo sa týka tej predošle spomínanej, tej zvyšenej progresivity... Uh, Príjmov, daní z príjmov fyzických osob až 206 miliónov, že by dokázali teda vybrať viac. Taká otázka sa tlačí. Toto bude len na budúci rok? Alebo to bude na pár rokov? No to vyzerá, že to je ako systémová záležitá, že to bude tak v nejakú dobu. Nejakú dobu to bude. Áno. Ale mne povedali, že keď sa to vydarí, tak ja neviem, stačia nám tri roky. Nie, toto som tam... Nezachytil, možno som to nečítal až tak pozorne, ale... Že po piatich rokoch, keď si zvykneme, tak nás to už ani trápiť nebude, <ský> že to takto funguje. A... a ak medzi tým tam nepríde zase niekto, kto to rozframforcuje celé a zase pôjdeme do minusu a väčšieho, tak... <ský> bude potrestaný? Uvidíme. Necháme sa prekvapiť. <ský> Ďalší bod v rámci Solidarity Bohačík s údobnejšími je zvýšenie sadzby osobitného odvodu pre oblasť kolektívneho investovania. To znamená pre firmy v oblasti kolektívneho investovania, čiže investičné spoločnosti, správcovské spoločnosti, DSS, DDS, čiže druhý, tretí pilier, je, bude sadzba 15%, pôvodná základná sadzba bola 4,36%. Čiže ich uh, argumentom je, že zisko v sektor je dlhodobo nadpriemerne vysoká, tak budú mať z čoho? Uvidíme, ako na to zareagujú potom Viete, tie Keď sú spoložnosť. také spolky, kde jeden to nejako nezvláda, tak sa mu pohrozí, že ho z toho spolku vyhodia. Ja som počítal, že keď sme mali vstupovať do Európskej únie, museli sme všeli čo spĺňať. Ano. Dnes si myslím, že už nesplňame, ale aj tak si nás tam držia, že by prišlo pohrozenie Slovensko-Slovensko. Ak nebudeš robiť veci, ako máš, tak ťa vylúčime z nášho spolku a že by pritlačili na to, aby sa to tu nejako vyriešilo. Nie, že my si to tu sami takto robíme. Aby sme ich teda nejakým spôsobom nezahambovali pred svetom, že tu majú takúto čiernu ovcu. Ale nejak mi to príde zvláštne. Áno, boli to boli to tzv. maastrichtské kritéria, alebo v tom maastrichte sa dohodlo, teda, že za akých podmienok môžu krajiny vstúpiť. No, a boli a tvrdé, vzary. tak sme sa museli ano, ano. snažiť. A potom, a, samozrejme, tie maastrichtské kritéria hovorili práve aj o tom, že má to byť dlhodobo udržateľné, to znamená, že dlhodobo udržateľne sa má tá krajina tak aj správať, že budú v podstate kontrolované tie základy makroekonomické veličiny, ako je dlhu vo vzťahu k HDP a tak ďalej. No? tak tým pádom boli tam nastavené tie pravidlá, ktoré platili pre všetkých. Avšak v rámci zachovania toho, aby to vôbec mohlo ďalej fungovať, tak postupne ako keby sa uvoľňovali tie pravidlá. A tá hlavne dlhová brzda, lebo to percento dlhu vo viacerých krajinách Európskej únie je už vyššie. Tak ako teraz mi to príde, okolo, že nie, že sú prižmúrené oči, ale už majú zavreté oči pri nás, lebo inak by nás museli... No to by bol riadny pucunk za to, čo sa tu dialo, a že by chceli, aby sa aj potrestali. Ja by som tak počítal. Potrestajte si tých, čo môžu za to, v akom ste momentálne stave. A robte všetko preto, aby ste sa nám, západu, opäť vyrovnali. Ale ja tu nič také nepočujem. Ono nás to môže dobehnúť, lebo ono to je presne tak, ako ste povedali, že keď v nejakom spolku platia nejaké pravidlá a potom tie pravidlá začneme postupne meniť. Čo už v prospech jedných, druhých alebo tretích? Za to, čo sa povie tak a, a, a za takzvanú, ja neviem, náklonnosť, grúzku, za to nás vedia fackovať stále, ale za to, že sme tu urobili neskutočnú vec s tými financiami, za to ne, nejak nevidím žiadnu facku. No... V každom prípade uh, ono nás to môže dobehnúť, lebo vždy, keď sa uvoľnia niekde pravidlá, alebo začneme sa ich ohýbať, tak tým pádom sa to určite praví, skôr či neskôr. Otázka, či, či... Na strane druhej je pravda, že za tých 20 mý. rokov sme vlastne ten západ ani nedobehli priemerným plátom a podobne. A myslím si, že 20 rokov je už dosť dlhý čas na to, aby sme sa k ním priblížili. To je práve to, že aj tam to rastie... A tým pádom náš rast by musel byť tak dynamický, aby sme to dobehli, čo v končnom dôsledku pod vplyvom tých, tých práve okolností a tých faktorov, ktoré nemáme pod vplyvom, tak tým pádom to ani možné nie je. Pretože my by sme potrebovali ten rast niekoľkonásobne vyšší, ako majú tie krajné no, Minimálne v takom prípade Takže... by mal byť rast, že sem dodajú svoju továreň a tá továreň by mala ľudí platiť rovnako, ak robia rovnakú prácu a vykonávali ju. Že by mali dostávať rovnaké platy, ako sa dostávajú tam u nich. Tých možností je viacero. A otázka, s čím môžeme my prísť na trh, čo by znamenalo, povedzme, pre tie krajiny. Okay. Taký obrovský záujem, že by, že by sme teda dokázali tak rýchlo rást ako krajina, myslím, v rámci toho ťažko povedať. Vidíme, čo dnes vládne svetu, že sú to technológie a, a všetko, čo s tým je napojené, tak tie krajiny dokážu veľmi rýchlo raz. A pokiaľ majú nejakú dominanciu v tom, že sú v tom, povedzme, najlepší a všetci to chcú, tak tá krajina má tú tendenciu potom raz niekoľkonásobne rýchlejšie ako tie krajiny, no, v ktoré, v... V ktoré takúto výhodu, povedzme, nemajú. Otázka je, že dokážeme my ako Slovensko nájsť takú konkurenčnú výhodu oproti iným krajinám, že budú to od nás chcieť a my budeme schopní to dodať, ťažko povedať. No zdá sa, že v ostatných rokoch my skôr utekáme opačne, ako by sme sa približovali a práve preto mi tu chýba ten hroziací prst, že aby sme sa spametali a aby sme to tu riešili, tak aby sme sa k ním začali približovať, lebo oni nám predsa nemôžu utekať, naviše, koľko tam už robí u nich našich ľudí? Veď práve. A keď ten náš človek tam príde a dostane tam tie ich peniaze rovnaké, ako dostávajú oni tam, tak prečo je ten istý človek ich nemôže dostať tu, keď robí pre nich tú istú robotu, len ich robí tu? Veď toto. Dobre. Ale to nevyriešime, to je jasné. Máme tu potom ďalšie, ďalšie že negatívne externality, a to je práve úprava DPH na vybrané potraviny so zvýšeným obsahom cukru a soli, z 19 na 23 To sú teda sladkosti cukrovinky zmrzlina džemy, sladené nálko, nápoje, slané pochutiny, čipsy, tyčinky. Neplatí to pre cukor a sól ako súrovinu, ako samostatnú. A neplatí to pre detské výživy, detské pokrmy, mliečne nápoje, jogurty a iné 100 čusy a potraviny. Takže u týchto sa teda nezvýši. Takže kto je maškortný, viac menej má smolu, áno? Napríklad čokoláda 100 gramov bude to znamenáť rozdiel 6 centov. Zmrzí na 100 ml 4, 4 centy. No to si ľudia všimnú, ano. Áno, len, že či sa to naozaj o toľko zvýši, no, to byť môže byť kľudne aj dvojnásobok, aj trojnásobok. Ok, A zvýšenie zdanenia hazardu, čiže hazardné, hazardné hry budú teda skasnuté, čiže zvýšenie odvodu pre online hry zvýšenie efektívneho danenia kamených prevádzok 14 na 16,9 danenie bankových poplatkov za vklady kartov do hrania hazardných hier a tak ďalej Inak, keď ste pri tých hazardných hrách, ja som si všimol jednu takú vec že všade tá ruská propaganda je otrasná, hnusná, škaredá ale keď si idete typovať výsledky, tak tam nájdete KHL, nájdete ruské ligy tam nájdete, no to sa v pohode môže typovať, to nevadí Zatiaľ, čo nás, ako rádio, vyhodili zo spolku rádií, lebo sme proruskí, tak tam v tých typovačkách ruské zápasy v pohode. Môžete si typnúť na Spartak, Moskva a tak ďalej. Ano. To nie je problém. No len tak mimochodom, taká, taká zaujímavá vec sa deje. Na no, posledným z tejto skupiny je zavedenie úhrady z primárnych materiálov, Tomu asi rozumejú tí, ktorí s tým robia, že štrek piesok, kamen, štrekopiesky, lenová ťažba podporá recyklácia stavných materiálov a tak ďalej. A že podobné je to teda v Česku, Švedsku, Tanesku, Chorvátsku, Dánsku a tak ďalej. Ďalšia časť je boj proti daňovým únikom a daňovej optimalizácii. Takže bude daňová amnestia generálny daňový pardon. Odpustenie pokut a sankčných úrokov za nezaplatené alebo nepriznane dane voči daňovým a celným úradom. Čiže keď doplatia, tak nebudú dávať sankcie. A dokudia, dokedy má doplatiť, akú má lehotu? Daňovník musí v lehote od 1.1.26 do 36.26. Ako náhle bude to, Bude, bude 1.7, tak je smola a už bude postihnutý. Tak. Zavedenie QR platieb, súčasť akčného plánu boja proti daňovým únikom, povinnosť zo strany obchodníka umožniť bezhotovostnú platbu QR kódom alebo platobnou kartou a dobrovoľnosť zo strany zákazníka vyberať si hotovosť alebo bezhotovostnú platbu. Čo je podstatné, a toto je podľa mňa celkom dobrý krok, lebo tá QR platba nebude spoplatnená pre toho obchodníka, ako keď máte klasický terminál a vy tam platíte kartou a je mu to to percento alebo 1,5% z tej platby si berie banka za ten terminál, za tú možnosť takejto platby, tak cez ten QR kód si banka nebude brať za to platby, čiže Ide to na účet priamo tomu obchodníkovi a tým pádom na tom ušetrí. A zároveň dáva tú možnosť tomu zákazníkovi, že môže platiť aj tým QR kódom a tým pádom zaplatí to zo svojej karty alebo môže platiť hotovosťou. Tá možnosť teda zostane, čo v končnom dôsledku, či už pre toho, povedzme, trhovníka niekde na trhu, ktorý mnohokrát chcel práve tú hotovosť, pretože nechce platiť tie drahé poplatky za, za ten terminál, tak teraz bude mať tú možnosť, že bude mať QR kóda. Bude môcť takýmto spôsobom fungovať. No a ako to idú riešiť? V novembri 25 príprava registračných pokladníc v januarii 2026 spustenie verejnej skúšobnej prevádzky tých QR kódov a mariec 2026 plánované zavedenie povinnosti príjmať bezhotovostné platby. Tak. Zodvornenie príjmu počas súčasného vylúčenia povinnosti platiť poistné súčasný stavu z odmien, ktoré dostal zamestnanec počas PN, neplatí poistné. Zjednotenie postupu platenia poistného so zdaňovaným príjmu a tým pádom bude platiť teda, poistné aj z toho, čo dostal ako odmenu počas PN. Bude sa viacej lepšej zacielnej kontrolnej činnosti počas poberania PN to už sa deje teraz, aspoň som tak zachytil teda, uh, od ľudí, že teda častejšie sa objavujú teda tie kontroly, nápajenky a tak ďalej. Chodia? Uh -huh. hm. A teraz, že štát vníma to zneužívanie systému dávok PN, niečo už realizovali od januára 2025, to sú tie zvýšené kontroly. Posudkový lekár má možnosť ukončiť PN, Ošetrujúci lekár môže rozhodnúť o ďalšej pánu v lehote 7 dní iba so súhlasom posúdkového lekára. A za prvý pol rok 2025 počet poberateľov klesol o 12 000 mesačne. To znamená, že štát usporil až 60 miliónov eur. Čiže asi sa podarilo odhaliť tých, ktorí to možno zneužívali. Potom je tu obmedzenie odpočtu DPH na auta na 50%, ak sa využívajú aj na súkromné účely. Koho to zaujíma, tak si to vie prečítať. Nechcem už ísť až tak, lebo chcem sa dotknúť práve tých živnostníkov, ktorých sa to dotkne podľa toho, čo som čítal teda najviac. A tým pádom už ideme na to. OK, tak môžeme to predeliť krátkou ja hodnou a môžeme, Dobre. môžeme potom ísť Dobre. na to, nech sa nám to predeli. Takže to sme mali taký sumár toho, čo teda štát chystá. Niečo sa nás teda dotkne viac, niečo menej, niečo možno vôbec ne, nepocítime alebo neuvidíme. Ja sa to bude dať na pozadí. No. Takže prejdeme teraz na to, na to, čo bude čakať živnostníkov, ale aj teda po krátkej no no, hodnú posol dobrých správ. <laughs> Sorry, a o to veselšia pesnička Perfect. na nás čaká. Počúvate slovo Mysiaš? Tvožka si na lož, pretvárku, ložach a lož A potom ich hoď z do vody Bez pretvárky a falše, Hneď by ti bolo krajšie Hneď by tu bolo viacej pohody A k tomu pridáš hádky, Ach, to by boli sviatky Keby sa ľudia vadiť prestali Keď stačia dve, tri zvady A hneď si bez nálady A krvný tlak sa nechce ustáliť čo sú bez spory Čo vedú pod aktory A vyzerajú pritom nevinne Je lepšie začať zuby A ak ťa jazyk zvrbí Tak si ho radšej pomoč vo víne Klerbe ty škriepky plané Vykašlíme sa na ne Vyhúbme razom to záhubu. A tí, čo by dostanou dostanú oba puli. dáme im jednoducho zámku na hubu. Do patložka si nalož pre tvárku, lož, na lož a pekne zavod všetký dostupne. Tak a rovno z várky, skús život bez pretvárky a uvidíš, čisté babu babúku Na čo sú Bez Tak čo, ideme? Poďme. No tak, tak toto vyzerá, keď sa zabuchnú dvere. Tak ja verím tomu, že napriek týmto možno nie až takým veselým správam mnohí nebuchnú dverami <laughs> a neodídu uh, Ale naopak... Zostanete tu? Zostanú a budú hľadať teda... Ojoj, tak to dnes bude spôsob, to. ako sa tak bude dať. Mm -hmm. No a e, poďme teda, čo čaká živnostníkov a do isté miery aj zamestnancov, ktorí, ktorí teda e, na Slovensku pracujú. E, nastane zmena odvodoch. A to, že zvýšenie zdravotného odvodu zamestnanca o 1% a týka sa to aj samoplacov aj CZČO. To znamená, že e, do tej zdravotnej poistenie pôjde o 1% z, tej, z toho vymeriavaceho základu viacej. A tým pádom sa to dotkne aj SZO, aj zamestnancov. Otázka, či sa s týmto bude spájať aj niečo nejaké zlepšenie v rámci zdravotnej starostlivosti. Skôr ide len o to, že si štát bude riešiť ten svoj deficit, ktorý takýmto spôsobom potrebuje teda znižiť, lebo vyberie teda na tých odvodoch viacej, ale najväčším problémom je asi práve to neefektívne narábanie s peniazmi v tých štátnych v tých štátnych e, spoločnostiach, alebo teda v tom, čo zabezpečuje teda štát. Lebo nemám ja pocit, že by tých peniazí bolo málo, keď sa spočíta to, koľko sa na tých odvodoch odvedia. Keby ich bolo málo, nikto tam z nich sa netlačí takže, na tie miesta. Takže toto bude v rámci zmeny odvodov. No, čo sa zmení, je aj vymeravací základ. To znamená, že zvyšuje sa aj vymeravací základ pre minimálne odvody, pre SZČO, a argument zo strany vlády je to, že aby sa za čo nespadli do minimálneho dôchodku. To sú samostatne zárobkovo či osoby, áno. To znamená, že ten vyblňajúci základ sa zvyšuje z 50 na 60 priemernej mzdy. To znamená z 237 eur na 303 eur za mesiac. To znamená, že bude to teda dosť teda navýšenie pre tých, ktorí povedzme tie minimálne odvody platia. A ten argument, že opatrenie zvýši budúce dôchodky samostatného zárobkovo činných osôb o 13%, ako je to tu definované, to si dovolím opäť tvrdiť, že není celkom celkom pravda, pretože, ako som už spomínal, e, zabezpečiť to, že toto, že budú úsi oni platiť e, živnostníci vyššie odvody a že naozaj budú mať aj ten dôchodok vyšší, to dneska nikto nevie povedať. Možno by sme to vedeli povedať o človeku, ktorý má dneska 61,5 roka a o dva roka ide, povedzme, do dôchodku. Hej. Ale že by mu to až tak navýšilo, teda ten dôchodok, to si nemyslím. Keď to zoberieme z toho pohľadu, že mnoho tých živností je popri hlavnom zamestnaní. To znamená, že není sú to všetci živnostníci, mimochodom je 377 tisíc živnostníkov, teda na Slovensku. Nie Nesú to všetci živnostníci, ktorí to majú ako hlavnú činnosť. Mnoho z nich je práve, že povedzme, popri hlavnom zamestnaní Ale... ešte otvorenú živnosť a na ňu teda vykonáva nejakú činnosť. Uh -huh. A týmto v konečnom dôsledku je pre nich otázne, že či v tej živnosti teda vôbec pokračovať budú. Pretože ak sú to živnostníci, ktorí platia povedzme, alebo teda majú príjmy niekde na úrovni ja neviem, 200, 300, 400 eur mesačne. Len také prilepšenie. Len popri, popri, tom, no po, popri tom zamestnaní tak určite budú premýšľať nad tým, že či sa im to oplatí. A tu dochádzame práve k tomu, že štát hovorí o tom, že, že e, zvýšenie týchto minimálnych odvodov o 20% a že im to priniesie 102 miliónov eur, ja si dovolím tvrdiť, že mnohí z tých, ktorí sú takto na hranici toho, či sa im to oplatí alebo nie, tak jednoducho tie svoje živnosti ukončia a budú to robiť na čierno. Ale oni pádom... chcú, aby sme mali vyššiu úroveň, preto konsolidujú, ale berú pritom ľuďom to, čo im aspoň akú takú úroveň životnú dopraje. No a samozrejme pre tých, ktorí tie príjmy majú vyššie, tak samozrejme tí zaplatia rovnako viacej, pretože aj ich sa to týka. To znamená, že keď sa raz znižili tie odvody, tak bude, bude sa e, teda zvýšiť ten, ten vymeňovací základ, tak tým pádom vymeňovací základ sa zmení pre všetkých a tým pádom od všetkých vyberú viac. Len to chcem tým povedať, že koľko percent alebo koľko, aké množstvo tých ľudí, ktorí sú naozaj tí živnostníci, ktorí sú malí živnostníci, sa rozhodnú, že to budú riešiť inak. Aby zmierajúceho nebol vymierací. No, čo by som ešte teda uh, v tomto smere, je tam ďalšie, lebo ja to mám tak trošku inak, lebo koho by to tak zaujímalo, tak aj náš kolega, pán Bulik, tak uh, myslím, že je to uh, v denníku pravda, tak je natočené aj teda video, kde sa teda aj on vyjadruje teda k tomu. Konkrétne k niektorým bodom. A hlavne teda, čo sa týka živnostníkov, lebo to bol zamerané čisto teda na tých uh -huh. živnostníkov, čiže koho to zaujíma, kvôli môže teda ísť aj tam. A ja teda z toho, čo je tu v rámci toho konsolidačného balíka, spomeniem ešte pre živnostníkov to, že sa skratia odvodové prázdniny. Čo to znamená? Že keď niekto si otvorí živnosť, tak postarom... Má, má pokoj. Postarom mal tak, že platil si iba zdravotné odvody, a od sociálnej poistovne mal pokoj. A konkrétne to bolo teda prvý rok. až potom, nasledujúci rok, po ukončení teda toho obdobia, počas ktorého sa dávajú daňové priznať, čiže do 36. najneskôr, tak potom buď od 1.7. mu vznikla daňová, teda odvodová povinnosť na základe toho, koľko zarobil v tom predchádzajúcom roku. Uh -huh. Teda sa to ale zmení a tá, tie odvodové prázdny budú len 6 mesiacov. Pol roka. Uh -huh. To znamená, že už po 6 mesiacoch, bez ohľadu na to, koľko zarobil, už bude platiť teda minimálny odvod, ktorý bude teda potrebné uhrádzať, uh, už po tých 6 mesiacoch. To znamená, že už to začína byť demotivujúce aj pre tých ľudí, ktorí sa možno rozhodli aj v tomto roku, bo na živnosť. Lebo a... využíval aspoň teda ten rok na to, aby aj posplácal to, čo si ako napožičiaval, aby sa mohol rozbehnúť. Tak. Hmm. To znamená, že v konečnom dôsledku je otázne, že. otázne, či naozaj taký prísun tých živnostníkov nových bude, čo ja vnímam teda ako veľký benefit. A podľa mňa základ pre zdravý rozvoj štátu je práve podpora podnikania, či už malého, a hlavne toho malého, pretože tí ľudia sa sami rozhodujú, že preberú zodpovednosť za svoj život a budú si hľadať prácu sami, nebudú mm. sa spoliehať na to, že im niekto tú prácu dá a nájde, yeah. ale sú to ľudia, ktorí si povedali OK, tak idem, či už popri zamestnaní, alebo ako na, neskôr možno na hlavnú činnosť, idem niečo vykonovať, niečo, čo, čo ma bude živiť a nebudem tým pádom zavesený na, na, na štáte a na nejakých sociálnych dávkach. Avšak, keď štát takýmto spôsobom tým živnostníkom zase len zväzuje ruky, zase im omotáva reťaz aj okolo nôh, ktoré ich potom brzdia v rozvoji toho podnikania, tak v končnom dôsledku mnohí, mnohí si povedia, že OK, tak idem ja hľadať teda inú cestu. Mm. A ta iná cesta je napríklad zaujímavá aj v tom, a o tom hovorí teda ten môj kolega Búlik, že e, môže teda človek sa rozhodnúť, že pôjde na tú SROčku. To znamená, že povie si, OK, tak ja ako živnostník jednak ručím celým svojim majetkom, ale ako SROčka ručím do výšky základného imania, tak sa rozhodnem, že do tej SROčky pôjdem. A tým pádom zaujímavé je nastavenie, že príjem z SRO do 100 tisíc eur je zdanený 10%, pardon, 15%. To znamená, že živnostník, ktorý zraba viac ako 50 tisíc, tak už je zdaňovaný oveľa vyšou sadzbou, ako, ako SROčka, ktorá má teda uh, do 100 tisíc. A preto som na začiatku hovoril, že mi to pripomína, aké si lepenie záplat na ceste, mhm. pretože takéto nastavenie len vedie a aby lidé hledali unikové cesty. A hledají teda jinou cestu. Mm -hmm. Čo je dobre v tejto veci urobiť? No, určite sa poradiť s dobrým účtovníkom alebo daňovým poradcom, to znamená, ktorý mi to vie na, na mojom konkrétnom príklade, na mojich prímoch, výdavkoch a na tom, ako dokážem ja teda podnikať a v akej sfére a, a aké sú tie moje príjmy a výdavky. A, že čo sa mi teda oplatí viacej? Áno, štát a, a by mal dosať... trošku aj rozmýšľať, že keď niečo zavediem, tak či mi nebudú ľudia utekať inými cestami a vlastne prídem o vyšší zisk, ako by som ho mal pri tej... Alebo verzii. ten odhad, ktorý sme si spravili, tak e, nedosiahneme. A otázka, či, no. či to naozaj, naozaj niečo vyrieši. Ďalšou možnosťou je to, že niektorí živnostníci sa možno rozhodnú, že nebudú podnikať na Slovensku. To znamená, že svoju živnosť presmerujú, presmerujú na Česko, Polsko alebo do Maďarska, čo sú tam najbližšie krajiny. Možno ani, povedzme, pre tých m, obyvateľov z juhu, ani ten maďarský jazyk nie je prekážkou. E, v konečnom dôsledku Uh, najnižšie zaťaženie odvodové má Polsko. To som ostal prekvapený. Teraz sme sa práve vrátili v nedelu z Polske. Mm -hmm. A ty majú odvodové zaťaženie, daňovo odvodové na Slovensku je 38%. To čo zaplatí. Zaplatíme teda štátu z toho, čo zarobíme. V Česku 35%, v Polsku 27%. Mm. To znamená... A v Maďarsku? V Maďarsku to som nezachytil. Mm -hmm. Mám tu poznámočku, že otázničak. <laughs> Ale no. Polsko, Česko sú teda na tom lepšie, ako je Slovensko. No, taká e... legendárna otázka, toto ste chceli Slovaci? Ja by som chcel teda, keď to tak celé zhrniem, tak v končnom dôsledku, v čom ja vidím dlhodobo problém, je teda aj vo vzťahu k tomu, čo je tu spomínané o tom dôchodku pre tých SZO alebo pre tých na Materskej. Už dlhodobo tu chýba veľká podpora zo strany štátov, aby si ľudia uh, snažili o tie dôchodky sami. Nie zavádzať ďalšie zvyšovanie odvodov a Veď máme sociálnu a neviemčo, čo vládu, nie? Ale poďme, poďme viesť tých ľudí k tomu, ako som to už veľakrát hovoril, a nie len ja, ale aj moji kolegovia, alebo aj iní odborníci. Keď si zoberieme, že do roku 2010 bola podpora zo strany štátu, keď si človek spolil na dôchodok, tak bola 12 tisíc korún, čo je takmer 400 eur. Dnes máme rok 2025. V roku 2010 to bolo zrušené. Dnes máme rok 2025, to znamená, prešlo 15 rokov. A podpora zo strany štátu na to, že si človek sporí na dôchodok, je len pre tretí pilier a je vo výške 180 eur stále lepšie. To znamená polovica, menej ako polovica z toho, čo bolo do roku 2010. To znamená, že malo by to byť násobne viacej, keď započítame do toho infláciu a tak ďalej. A o čo viac by uvítali ľudia, a keď sa ich na to človek aj pýta, že keby ste mali možnosť využiť podporu od štátu a spojiť si tak na dôchodok, to znamená, že by ste dostali uh, daňovú úľavu bolo by to pre vás zaujímavé. Pre všetkých to zaujímavé je, ja, ja tomu ne, nemusím všetkému rozumieť, len vidím v tom cestu, čo môže zvýšiť budúce dôchodky SZO. Nie je to, že budú zvyšovať odvody, ale lebo potom ten SZO bude hľadať stále bude hľadať spôsob, ako tie odvody platiť nižšie a nižšie. A tým pádom, keď budeme motivovať tých ľudí, aby si sami odkladali a pripravili sa na dôchodok, tak oveľa viacej získame, pretože v konečnom dôsledku budeme mať istotu v tom, že tí sa za čoho nám neodídu, že sa nezmenia na SROčky, že sa nezmenia na niečo, niečo úplne iné. A v konečnom dôsledku my to, čo máme od nich vybrať, si vyberieme a možno aj viac, ale vieme, že nebudú nám, keď budú na dôchodku vyskakovať im rožky, že vy ste sa o nás nepostralili, lebo toto a toto sa dialo, pretože my sme im ten priestor vytvorili. Ale presne, ako ste hovorili, tých ľudí možno vôbec nebude zaujímať, čo bude opäť od 10 od 15, od 20 do 30 rokov, ale v každom prípade dôvšetá, aby my sme si to uvedomili. Len dve slova stačí povedať. Hmotná zodpovednosť. Ťažko sa to možno vyčísli, ale. Základe... Všetky, ja viem, ale samozrejme musia byť aj súdy nastavené tak, že pad nikomu padni. Nemôže to byť o tom, že ten, čo nemá žiadnych ľudí za sebou, dostane vyšší trest a hoci spraví menší priestupok ako ten, čo preflákal miliardy a chodí si po slobode. A taký človek, ktorý to spravil, by už nikdy nemal mať šancu kandidovať na nejakú výraznú pozíciu lebo už mal svoj priestor a zlyhal totálne. Lenže keď tu nebude hmotná zodpovednosť, tak sa to bude opakovať do nekonečna a my tu dole budeme konsolidovať, keď už teda opasky neriešime, lebo už asi ani nemáme také opasky, že by sme si mali kde dierku urobiť, lebo už by sme sa priškrtili totálne, tak budeme tomu hovoriť vznešenejšie konsolidácia, ale hm. bude to rotácia do koliečka, do koliečka a ty hore sa budú len hrať s papierikmi, paragrafmi a posúvať nám takéto všelijaké body, že hrajte podľa týchto pravidiel, teraz hrajte podľa týchto pravidiel. Tá cesta nikam nevedie. No ďalšia vec, ktorú chystajú, je zvýšenie sacby dane z poistenia z 8 na 10 v rámci neživotného poistenia. To znamená, že o tom sme sa už bavili asi 2-3 roky dozadu, že táto daň teda prišla s tým, že ju chcú teda zvýšiť. To znamená, opäť to nevnímam ako dobrý nástroj, pretože keďže robíme s ľuďmi a vieme, že pre tých ľudí aj ten majetok je dôležitý a nie každý, ale si ten svoj majetok aj poistuje. Vždy sa nájde skupina ľudí, ktorí to vnímajú, takže veď sa štát, štát postará. Tak trestať, alebo, lebo to tak vnímam v úodzovkách, že trestať tých ľudí, ktorí sa postarajú o svoj majetok a nechcú byť zase závislí od, od toho štátu a trestať ich za to, že, že, že na to myslí a že si to platia zo svojich peňazí a zvyšovať tú daň ešte na 10% mi príde absolútne nezmyselné, lebo nič za to nedostávame naspäť, ale že vôbec nič. To znamená, že uh, už to príde mi také zložité, že naozaj my potrebujeme teraz už pomaličky aj zamestnanec bude potrebovať daňového poradcu, čo kedysi bolo akože len, len pre, pre veľké firmy boli daňoví poradcovia, dneska už naozaj aj živnostník bude potrebovať daňového poradcu aj ako vravím zamestnanec a už mi to príde tak zložité že to už prestalo aj podľa mňa zmysel, to je opäť môj názor pretože už je tam toľko toho kde ako to nastaviť a preto mi to strašne pripomína tú cestu, cestu cestu obec vrátim sa na začiatok a tým, tým sa aj pomaličky rozlúčime. Mi to pripomína naozaj to plátanie cesty 5. cez 9. a v konečnom dôsledku už je úplne jedno, po, po ktorej strane tej cesty idete. Auto si rozbijete tak či tak. A tým pádom už chcem len teda povedať to, že bolo by fajn to možno zjednodušiť, pretože v jednoduchosti je krása a to, čo je jednoduché, je zväčša aj funkčné. To, čo je veľmi zložité, prestáva byť funkčné a v končnom dôsledku nikomu to nepomôže. Takže, um... A už to je v platnosti toto? No toto už sa hotuje, že to bude teda od, od 2026 teda platné od 2026. Máme 100 dní do konca roka. Takže... Ale v zásade, v zásade to vnímam tak, že ešte stále to tomu, tomu, že to má byť schválené teda parlamentom. Nejaké pripomienky by tam ešte mohli byť. Je bude. možné, že ešte do nejakým zmenám. Keď dojde, tak dáme vedieť. Ešte poslednú vec spomeniem, na tú som zabudol. Uh, a to, že sa nám teda uh, zmenia sviatky. To ste možno zachytili. To budeme mať každý deň už sviatok potom. No, takže v Rumúnsku máme najväčší počet sviatkov. 15. Hm. Takže nerušíme sviatky, ale už nebudú dňami pracovného pokoja, tak sviatkovať môžeme. Ale, no, jasné. Ale nebudeme uh, mať dní pracovného pokoja. A trvalé zrušenie 17.11. Čiže Deň boja za slobodu a demokraciu ako, rovnako ako Deň ústavy. teda bude trvalo zrušený. A no, to, máme čo... nejakú slobodu a demokraciu? <laughs> je to také zaujímavé <laughs> Nemáte slobodu, lebo nemôžete si povedať, čo chcete A demokracia, demokracia Vyzerá tiež úplne inak no, dočasne, momentálne Dočasne bude zrušený len v roku 2026 uh, 6.1. zjavené pána teda Trája Králi, čiže Pravoslavný hod by, Mohli byť doma, ale tento rok 2026 teda nebudú uh -huh. Budú si musieť zobrať dovolenku A 8.5. deň na Fašismom bude zrušené. Len a však čas... sme ani nevyhrali ešte. V roku 2026. Však furt pobehujú okolo. No a ruší sa zákaz predaja počas sviatkov, čiže z toho si štát teda uh, slubuje, že keďže počas tých sviatkov boli zatvorené obchody a tak ďalej, takže keďže budú otvorené obchody, takže na tom štát zase naspäť získa. Takže... No, tam by som sa nejak neradoval. Osobne si myslím, že každý nejak si má otvorené, kedy ich sám uzná za vhodné. a naopak No a potom Keď tam to... ľudia budú chodiť, tak prečo by to mali mať zavreté? A ľudia by to mali rozhodnúť. Tak keď chcete, aby boli obchody otvorené, tak tam nechoďte. Áno. A hotovo, oni zavrú. Áno. No a posledný slajd bolo, že zvažujeme ďalšie opatrenia. Podiel bank na konsolidácii, zdanenie veľkých obchodných reťazcov a tretie bod zavedenie dane z digitálnych služieb. Takže uvidíme, čo nás ešte čaká v budúcnosti. Takže v každom prípade Keď, keď má m, slečna s kabelkou na rukách digitálky, tak je to digitálna služba? Keď vám povie, koľko je hodín, tak je to Aha. digitálna služba. to je digitálna služba. <laughs> Ale no, neviem, či vôbec ešte niekto má digitálky. Takže keď to tak celé zhrním, uh, bude dobré opäť sa vrátiť k tomu, čo sme... Ja, sa ja som rozprávali. sa zlako, že bude dobre. A bude dobre. <laughs> Bude dobré sa znovu možno vrátiť v reláciách dozadu. Áno. A v rámci tej, tej konsolidácie takejto veľkej v rámci štátu je dôležité, aby sme si práve tie naše výdavky, výdavky a príjmy vyhodnotili podľa tých relácií, ktoré sme mali v rámci tých, tých toho jarného upratovania, tak keď sa z toho stane zvyk, tak čo je dôležité keď budeme poznať tie svoje priority a to, čo pre nás je dôležité, tak aj podľa toho budeme sa správať vo vzťahu k peniazom a budeme sa rozhodovať možno tak vedomejšie, že za čo peniaze budem ochotný platiť a za čo nie. A dať dôležitosť tomu, čo dôležité pre vás je, je práve vyjadrené tým, za čo sa rozhodnete zaplatiť a za čo nie. A toto vôbec nebolo dohodnuté e, s pánom e, Kršiakom, e, ale chcem len teda povedať tých poslucháčov, neviem, koľko vás je, ešte som to nikdy nepočítal, ale chcel by som vás teda vyzvať, napriek tomu, že teda nám tu hrozia konsolidáciami a všetkým možným dokola, tak preto hovorím aj o tých hodnotách a tých prioritách, tak ak jednou z vašich priorit je mať teda stále slobodné informácie a mať prístup k informáciám, o ktoré máte záujem a ktoré budete chcieť naďalej počúvať, tak e, možno zvážte aj to, že ten príspevok na to, aby slobodný vysielač mohol stále fungovať, pretože ten slobodný vysielač naozaj stále funguje bez reklamy a bez ostatných e, iných zdrojov financovania, ale vy rozhodujete o tom, že či ten slobodný vysielač bude fungovať, alebo nebude fungovať, tak vy môžete aj rozhodnúť teda o tom, ako dlho tu ešte ten slobodný vysielač bude. Takže vy môžete rozhodnúť práve tým, či to jedno, dve, tri a prípadne aj viac eur sa nastavíte ako trvalý príkaz a máte, máte s tým pokoj, ale v končnom dôsledku, keď sa pozriete na, práve na tie svoje výdavky, tak tam uvidíme. A uvidíte aj vy sami, že koľko tých výdavkov ide. Na rôzne smery na rôzne smery a tak ďalej, tak by som vás chcel teda vyzvať, že ak to je vo vašich silách, čo len jedno, možno dve, možno tri, každý koľko môže eur teda prispieť na tej mesačnej báze, na to, aby ten slobodný vysielač mohol fungovať, tak nerobíte to len kvôli vysielači, robíte to hlavne kvôli sebe. Takže až by to bolo možné, budeme určite radi, aby sme sa tu mohli opäť o dva týždne stretnúť a nie len ja, ale by mohli fungovať a frčať ďalšie relácie, pretože bez, bez toho, že si to my budeme prijať a že to aj teda po výsledku pravíme tým vkladom alebo tým, tým pravidelným príspevkom, tak uh, inak to funkčné nebude môcť byť dlhodobo. Jasne, takže takže, takže ďakujem, ďakujem veľmi pekne za to, že som teda mohol prísť a, a aj do tej vodičky áno, donesiem si <laughs> ale nie, žartujem, žartujem ale myslel som to teraz naozaj úplivne pretože vidím, že, že ten príspevok tých uh, poslucháčov mierne poklesol za, za tie ostatné mesiace a, a myslím ja si, že, pasky, no. myslím, že je teda fajn to povedať takto ako si to myslím a ako to cítim, tak, tak som to preto takto vyjadril a povedal. Takže... Pekne ste to povedali. Takže ja ďakujem veľmi pekne, ak ste nás vydržali počúvať, lebo toto bola naozaj veľmi technicky náročná téma, ale viac menej hovorí práve o tom, čo, čo nás teda čaká a až sa niečo zmení, doplní, tak samozrejme budeme vás informovať. No a ja vám teda držím palce, užite si krásnu jesen, lebo vyzerá, že naozaj krásna bude, minimálne dneska vonku je mám pocit, že je ešte stále leto. No a verím tomu, že o dva týždne sa opäť uvidíme a v plnej sile a v dobrej nálade. Vám prinesieme snáď aj niečo pozitívnejšie ako, ako utahovanie opaskov. No, oficiálne už jeseň, tak si zaželajme peknú jeseň nášho života, aby bola spoločná. To počutie preteľia. A pesničku môžeme dať tu záverečku. A tú záverečnú si dáme, aby sme v takej tej možno melancholickej nalade e, sa naladili, že že, <laughs> že bude lepšie. Takže o dva týždne sa tešíme zase do počutia. Do počutia. V ponúrem osvetlení gotického sálu kupčíci vydešení Hledí domy sálů A houfec mordířů Si žádá požehnání Vždyť prvním z rytířů Je veličenstvo kat ah, Vždyť prvním z rytířů Je veličenstvo kat K nězďábelce slouží z oprádky máš štólu pod fialovou komží láhev vitriolu pach síry z moždířu se valí krudé kápy, prvního z rytířu hle, veličenstvo kat a ah, ah, ah, prvního z rytířu hle, veličenstvo kat na korou státu je emblém s kylotínou z osnatého drátu páchne to schnilotinou v krají hnízdí hejno krkavčí lidu vládne mistr popravčí Král klečí před satanem, na zlo se těší a za pod platanem radu moudrých věší a zástupka cířů se raduje a já jásá vždyť prvním z rytířů je veličenstvo katán Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Na rohu ulice vrah o morálce káže, před vraty věznice se procházejí stráže. Z vojenských pancířů vstříc černý nápis hlásá, že prvním z rytířů je veličenstvo kat Á, Že prvním z rytířů je veličen stokat, Nad palácem vlády Ční prapor s gilotínou Děti mají rády Kornouty se zmrzlinou Soudcové se na ně zlobili, zmrzlináře dětem zabili. Byl hrozný tento stát, když musel si se dívat, jak zakázali psát. A zakázali spívat a bylo jim to málo, poručili dětem. Modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. Á, modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. S úžklepem ďábel viděl. Pro každého podíl Syn otce nenáviděl Bratr bratru škotil Jen motýl smrti hlav Se nad tou zemí vznáší Kde v kruhu tupých hlav glí Veličenstvo kat kde v kruhu tupých hlav tlí, Veličenstvo kap